ملاك رحمن الرحيم <سؤال> الحمد لله يرب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عابين محمد وعلى آدك وآصحابك أجمعين لا يعلم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم الله ما علمنا ما ما دعنا وإنطاعنا بما علمتنا ومزيدنا اليما يعلم أن ي страх العالمي للفضل نريد إلى الله يسمى الله جل وعلا تبعي نريد من سنعة الله قصة الله وق ornaments الأنجقي لنا Nekoliko sam na njemu uzvišeno i dolikuje, neka je salavat i salavat na Allahuakoslalinka i minjenika Muhammeda Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, na njegovu častnom porodicu, sve sa adzahabe i sone koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju i u svakom stanju ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja koje nam Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti pa ga modimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobroću, blagodati i milost prema nama povećati da nam podari korisno znanje znanje od kojeg ćemo se koristiti, svoj život pod njemom ushvaliti i time ga popraviti a to ih da Allah sve znajući sve mogući i mudri nama je dobro poznato svjedotismo usam kroz Allaha dželle ve teala, laki to također saznajemo i kroz hadise Allahu ve poslaniku alejselatu ve selam, da nasja Allah odlikovao brojnim blagodatima. Brojnim pozitivnim bez sunne za nas vjernike najveća blagoda, a kasni će svati ti možda i kada bude prekasno, svi da je to je ta najveća blagodat cijelom čovjekanstvu Allahov bin, Allahov je. U pitanju. Vjernici su sjesni toga, a i drugi prijeli kasni slafići. Da je to najveća blagodat za kojom su trebali tragati. Dakle vjera Islam je najveća blagodat koju vjernik posjeduje. I s dolaze brojni druge blagodati. Brojne druge koristi. Koje se ne mogu postići mimo dvini islama. Koje se ne mogu postići u nekoj drugoj zirni. Pa, samo je vjera islam put do Allahovog zadovoljstva. Samo onaj koji živi islamom ide putem ga vodi do Allahovog zadovoljstva. To jest, samo ako budeš musliman, ako budeš vijedni, živi u podini islamu, Allah će biti zadovoljan to. Allah će biti zadovoljan togom, a to je na ahiretu najveća blagodat. Postiže se najvećom blagodati na dunjama. Ovan je dobro poznat Kur'anski ajit, često se citira, a i drugi ajit je o tome govori. Aljome nam je teledinako i osmantu alekum ni'mati i raznitu لكم vašu vjeru počtunio i svoju blagodat takođe prema vama počtunio i zadovoljnom sam islam vode bude vjera. Takaj najveća blagodat je islam. I sa toj tom vjerom tom najvećom blagodati na dunia mogu postiže se Allahovo zadovoljstvo, najveća blagodat. Na khire. Oni koji čuvaju ovu glavu nad ljubomom na dunjama, koji žive istim učnim islamom, kakim ga je u popom, od njega ne odbacuju i ti na njega ne dodaju. Žive i spokojnim životom. Žive u rahatom ko živi onatnim islamom kakvim ga je Allah objavio živi u rašacima. Prije svega pitajte nebjednike, pitajte one koji su nastramputici, poslušajte od stanja novotara, vidjet ćete da žive u potrganicu. Pozrojati se. Nemajmo spokojnosti i smirnosti u svoju. Vrijednici koji žive istinskim islamom, kakav je objavljen, žive u najvećem rašatluku, makar ih snalazila, a moraju ih snalaziti brojna i teška iskušanja. Poslanik srbog vaso, ali i osnovom, živeo je najljepšim životom, a bio je najviše iskušan. Nema nijednog poslanika prije njega da je bio, rečim, iskušan, a da on, ali i srbog vaso, nije istim ili iskušan. Na njemu, su se slomila sva iskušnja. Nad njim se sabrala i nabrala sva iskušnja. Ali je živio najvećim životom. I malo neko da ne bi poželio da je živio, živio njegovim životom. Zasvjedno sve jedan od nas i volio da je živi takvim životom. I kad mi je sri koji su ga dosedno slijedili, makar prolazili, a moraju proćiti, što je Allah o sunnem zakon na zemlji, moraju proćiti resušenja, ali oni koji su živjeli njegovim životom, nastoji, ali biti što dosvjetlili u njegovom sljedenju, živjeli su u Rahatku rahatluku srce, spokojnosti, smjerenosti. I Allah jelala to obetjava u brojnim kur'anskim majdima. Pa kaže menami lath dakle prethod je na te surinu al-maide koje je spomenut poznat to da sa vaš vjeru. U suri nahn kaže dželalala men amila amalan men amila salihan wa huwa min zakrin aw untha wa huwa mu'min falanhu feehi jannatu dza. Kada koi bude činio dobra djela, biju muskarati li a bude dirni, bude dirovao, niche mudati da zrini lietu ci. Niche mudati da zrini każe gendwała usule zakara 8:32 cudali scala głos aliś mbola on يحجنه هناك يقول السيد موي قوت موي knjigu ono što jest dosło w niej on nie onaj koji bude sklijedio moju upotu neće otići na stram kuticu niti će živjeti nesretnim životom zada Allah ljudima nešto objavi zbog čega će biti stavljeni na patnju da žive u nesreći, nesretnim životom Allah nam je u svojoj knjiži pojasnio, dao upustav svijence kako da živimo jeli, na najvrši mogući način jedukin kaže roman a'raba zikri sa inna lahu ma'isatan ban. Dakle sjećanje je pa. 123 24. Ali onaj koji se okrene od mojej sunge, on će živjeti teškim, tako dug život. Nadunjanku i dalje ajti govori šta će biti s njim. Nasira. Dakle onaj koji bude slijedio liniju Islam kakav je objavljen što je god mnogo uće te bliže narodnom neko može, neko ne može, ali vitne da se čovjek srudi za slijedi u štoj godi moguće više poslanika alaihi sallatu sallatu Jer je on i rekao set vidu lokalivu nastojte da budete što bliže i da u tome budete što umjereni. Tako ono, s čime došao poslanik alaihi sallatu sallatu. To i već je smjeren i pokonjen islamu postiže spas od džehemnemske vatre. Samo muslimani mogu se nadati spasu od vječne džehemnemske vatre. Pa znam se čovjek poigrava s vjerom, znam da se čovjek tjenka sa vjerom. Islam je razlog spasa na tom i arhivetu. Onaj ko se ne bude držao idni Islama, nikako ili kako treba, dakle, stavlja sebe kod upitnik. Hoće li se spasiti na kraju? Od žehne. Kada je Della Vano, ko znati vama? Ajdina in medine in de Allah in Islam. Kod Allaha je vjera jedino Islam. Ili Allah prizna je jedino život kod Islama. Allah priznaje jedino da se živi po ispam, kako je doslovan i bodi prijat. Din često dolazi i ispravno je da dolazi u kontekstu značenja života, odnosno činjenja djela. Allah prijma djela, rad, po ispam, jedino. Poznat je, onaj ilkica da je vajera ili se znaju dina, kada je juk, juk belemina. Bogovatil Ahirat i Minal Haseli tako da je u Svori Anjima na prekhodnije ovaj onaj koji bude slijedio i tražio neku drugu vjeru mimo Islama, to mu nikada neće biti primjeno u potređenje glavu za buduće vrede nikada mu to neće biti primjeno nikada, nima prijavnke na Ahirat Bogovatil Ahirat i Minal Haseli a on će na Ahiratu biti od stradalnika od sigurni stradalni Kome etazijo oko dugo vjeru nemusna. Alladina amanu wa lam yalbisuh imanahu bi zulm, ulazik lahum al-amn wa hum mustaqimun. vjerovanje metu nisu mješali sa nedjeru u odnosu na bogoboštvo, ne budu se pojavovali sa svojim vjerojci, budu ljubomorno djivali protiv se svedomo što naručava djelo, a poneviše jednogoboštvo ima pritela pripada sigurnost. I njima pripada pravi put na donjavku i suprasigurnosti pravi puto džemeta, anheretu. I druge i druge blagodati koje dolaze sa im i svama. Pa vidimo, dakle, koliko je ozbiljno da se čovjek drži vjerujem. Da se ne poigrava svjetno. Dobro. Ako je vjera ovako ozbiljna stvar, ako nije ovisi čovjek u donjavku i anheretu, mojmo zaboraviti, vječni afiret. Vječni afiret. Nema više popravka, i niti ima, nakon što se zatvore u počponosti džahremska orata, više izvodke džahreta. Ako je Allah džel dovala za dostavljanje dvini iz džbina, jer u svakom vremenu, dakle u svakom vremenu bio Islam djel. Ako je za to zadružio najodobranijeg meleka, I ako je u svakom vremenu objavljivao vjeru najboljem čovjeku Udatu vlijenu A što se tiče naše vjery Najboljem stvorenju objenica Objavljiv dvijen islam preko najodobranje meleka na najbolje i najboljem stvorenju Kvijte da hodite Najodobranjem poslanih Najbolji poslanih kosvi Muhammed a.s. Ako je sveta tako ajez te da to dakle govori o zbiljnosti važnosti, obaveznosti čvrstog otpunog pribržavanja zadnja i također gledanja od koga se uči ova vjer od koga se stiče ova vjer ako je Allah djelevala svoje dobrote tako se obavezao preko najodabranijeg davet najboljem čovim u dato vrijeme i potpomagao ga svim svoju podršku, bomom, slavom, da se dostavi vjera, onda da dakle, to ima težinu, to ima važnost. A dakle, onda treba da gledamo kako, na koji način mi učimo tu vjeru. Učimo li prije svega, držimo li se te vjere i kako i od koga. Allah subhanahu wa ta'ala pravi razliku u svojoj knjizi između učenjih i naujih. Pa dakle, ima jednih i drugih. Nisu svi isti, nisu svi naujih, neki su svoji učeni. Jedni imaju svoje osobine, drugi imaju svoje osobine. Jedni se odlikuju ponečemu, drugi se odlikuju ponečemu. Pa kaže, Čel ne varo kul hel jeste ville mine jade mu, olle za su istioni, koji znaju, oni nikoji ne znaju. Su istioni, koji znaju, imaju znanje, a nikoji ne znaju, pa poseb na otlikve učene izpomnih u sada da to može biti svaqo i da svaqo može pričati od dihimi zbog čega bi Allah subhanahu wa ta'ala jel izpomenu samo nijih u onda bi očenito gul izpomenu u sada a je rekav usori ali umra i shahidallahu la ilaha illahu wal malaitketu wa ulu l'ilm ta iman del Kristi Allah svjedoči da je On, da nije drugog Boga mimo njega. Allah svjedoči da nema ima drugog istinskog Boga mimo njega. I na veći i učeni. To svjedoči. I svjedoči da postupa prave. Pa kada bismo se vratili na komentara islamskih učenjaka povodom ovoga ajeta šta su rekli, kažu da nije druge podnike, da nije druge počasti učeni ljudima od ove. Da ih Allah skominje u sebe. To bi bilo dobro. Jer da postoje bolja vizutvorenja od učenih, Allah bih spomenuo o sebi. Spomenuo je sebe, jel da vala, je menake, zatim je spomenuo učeni ljudi. Allah, jel da vala, pravi razliku između vjernika, po tome upravo, po znanju. Oni vjernici koji imaju više znanja, na boljem, visočijem stepenu su kod Allah. Kada je u Al-Muđadela, jer sa ilako ljudi koji vjeruju i minko Allah na socije stepene uzdiže od vas svih učitelja ljudi one koji vjeruju Kada Allah su na kosbim sebe imani koji vjeruju a iznad njih oni koji imaju da to znanje. i broje druge, druge dakle postoji dakle smo svi izli. Allah nas je oklikovao po upravo znanju od jedne. Dakle, postoji razlik. Kakav treba biti onaj koji dostavlja nam znanje? Dostavlja tim. Pred kje trebamo sjediti. Ili truditi se da sjedimo kod takvih. Najbolje oslikavaju u riječi Allahovih osamikali, i salatu osara. imena neogljava mora sa torem dvije. Doista su učeni nasljednici jerogljesnika. Doista su učeni nasljednici jerogljesnika. Dakle, ti učeni trebali bi biti nasljednici jerogljesnika u sve. U sve. I bismo trebali, dakle, trašiti znanje kod takvih, koji su, što je god, moguće zviše jerogljesnicima postaniti. Nažalost, danas stani nije ovako, je tako? Svjedoti smo sudionici, mnogi od nas i učestiti u ovakvom današnjem stanju. Danas, vjera govor o vjeri postala je matene kao sofra s kojoj uzima pogoće i dijeli drugima kome hoće. Dok Kada je u pitanju neko drugo znanje, drugo znanje, gdje su u pitanju ljudski životi, gdje je u pitanju ljudski imetak, zna se ko govori. U te disciplina i te nauke naopušta se samo. Prelijep govor ima veliki sam slučenjak, Ibnu Ređebu. Čuviste da mi? Rahimahullahu. koji ima jedan od najljepših, najboljih komentara na 40 nevelojenih. Hađis. Sličnost između njega i... Ibn Hađara, je? Koja? Jedan i drugi imaju na Bukhari u Cahiji komentar. I kod jednog, kod drugog se zove Fetsu Nubari, je li tako? S tim da idno režet, Rahimahullah dala njega završio. Dakle ima samo poštampaniš zavisno. Kako koštampao u krivić oko 10 tomova, Ali kažu, da ga je završio, da ga je završio a ne bihlo bolje komentara od njegov na Bukhari Ali je ti je li ko je bio šaklijsku mesel a on je završio on je u rádio prive uvijel i to je najbolji komentar koji posti. Kaže ovaj prijemna, reže, bilham al i Allahu da, Allahu dragi, Kaže, Allahu dragi, čudno bih Da se pojavi neko pred i da sebi priziva danje neke dunjavnoške disciplinne oblasti. Da tvrdi i priziva sebi sposobnost u proizvodnji nečega. Tako govorim na rađenu. I traži od ljudi novac, da mu ljudi dađu svoj novac, on će ga upotrijebiti u proizvodnju toga čemu poziva. Priziva da ima znanje kaže, ukoliko ga ljudi ne poznaju. Ne znaju gdje učil. Pred kim je sjedio. Ne znaju njegovu biografiju. Kaže, znači, znači, znači, znači, čo je on. Naprotir, kaže, utjeraće ga u lav. Ne vide pri njemu to znanje. To znanje prije svega na, nad njim nije ostavilo nikakvog travna. On priziva i priziva, govor. Danas mnogo govornih, malo radnih, ne vidjeti pri njemu to znanje, tragove to zdanja, stvar je, nećemo nikako dati noc, jer će ga utjerati, ulaz, utjerati ga od svega. Pa šta je ljudima? Svoja srca davaju drugima. Svoja srca davaju drugima, da se drugi poigravaju s njim srcima kako hoće. Ne znamo njihovu biografiju, ne znamo se da su slijedili odučenih, priznatih i poznatih da su se družili s njima, da su pisali od njih tražu kod njih znanja. I mi opet sjedimo pred njima ili čak dovodimo pred sebe da nam ko biva govore od njih Šta su islamski učenjaci rekli o govoru bez znači? I o njima koji govore od njih. Znači. A danas se takvih, nažalost, ogroman broj. Prije svega poznati su vam spomneni smo obje jedne prijelike korbanski ajti koji govore o tome. I broj Je Jer jehova vera čuli Ogromna blagodnost. I nju treba tražiti jasno sazdanje. Zato Allah subhanahu ta'ala na mnogim mjestima u svoju kniziju upozorava na govoru veri bezdanja da se vera ne predstavljava da ne istavlana. Allah mi posna tada Allah subhanahu wa ta'la suri al-A'raq. 33 ayetu zabranjme da se govri u veri bez manja. Da se govri u Allahu bez manja. Inna maqul innama harvama rabia l-fila hajja na bohra minhaha unada ta'l wal isma wal dhaqya i vajlil haqq wa antu širpu bila ima l l l l l l l l l l l reći, doizita, moj gospodar, zabranio. Tajno, javno razli. Zabranio je griji. Zabranio je nepravda, neopravdano primjenu sjele. Zabranio je da mu nekoga smatra terarnim, a čio je dozvoljenosti, a on nije objavio nikakav dokaz. I zabranio je da u njemu govorite bez njega. Zabranio je da u njemu govorite bez njega. Pa je poznat, o čeje znaš spomenjao, i upozorovam na ovu goviju Ibn Qayyim Rahimahullahu ta'ala u svojom vjednom djelu i Alamun Munkarim u komentaru ovoga kaže Allah je spomenuo ove grijehe razvrat zatim općenito sve grijehe zatim nepravdu zatim širk govor o Allahove djeli bez danja spomenuo ove grijehe i poredao od najvakših do najtežega poredao od najvakših do najtežega kao uvijek mu kaže muhammed rahimehullah taala neka je greis iz o bogu detalj govora o bogu i vjeri bez nama pa koji bude govorio o bogu i vjeri bez on će upasti u sve prethodno spomeno zaсибо pa takođe kaže allah subhanahu wa taala wala taqtu ma laysa laka biyehi me govori ono za onim, štore poznajuš ime sema, vrndesa, lorfu, ade, kullu, dajte kanja ime se ula doista, i za sluh, i za vijih, i za razum, za svete sebi dvita. Kaže imam šafja, rahimahullahu ta'ala, obaveza je učenima, da ne govor je osim ono što znaju. Učeni, koji imaju znaju, budu upitali nečemu što ne znaju, imaju ovole za da se ustegnu od toga što ne znaju, a kamo koji ne ne znaju? Kamo koji nisu sjedili i učili prazu i znanje? Kaže joj Hrvim, vrašina nema štrtne pojave za islamsko znanje, za znanje od I za njegove nosioce znanja, dakle, u dinu islamu, od odih koji se pripisuju, njima nisu od njih. Od koji se pripisuju njima dozvojnosti. Oni su neznavni te misle da nešto znaju. I oni čine nevjera misle da uspostavljaju red. Misle je da popravljaju, a ustavljaju kvare. Ibnute i nije Rahimah ulogjela, kako je zabilježeno u njegovom tretnama u 22. tomu na 243. Kaže, nikome nije dozvoljeno da govori o njeri bez mena, nikome. kao što ne poznam da Allah والا, prijeti poslaniku alihi sallam tuzom. Govori njemu, je tako, govori, odnosno nama o njemu. Da je on o nama iznosio nekakve izmišljate. Da je od nas prenosio nama, govori ono što nije istinno. Mi bismo ga ščepali desnicom za njegovu živu kucaviću i presjetili. Nikom Muhamadu ala Iq. nije bilo dozvoljeno da kaže nešto po nezmanju. Zar da to bude nekome na nas dozvoljeno. Kaže, nikome nije dozvoljeno da govori o veli bez manje. Niti je dozvoljeno da pomogne onoga koji govori o veli bez je odgovor i šarad koji smo davno pitali i pitali za određene osobe. Nije dozvoljeno da govorimo bez znanja li ti nam je dozvoljeno da pomogljamo one koji ne imaju znanja a govore o vjeru? Kao što nije dozvoljeno da da se u vjeru uvede ono što ne od njih to dozvoljeno? Nije. A budemo li dovoljni takve ljude koji govore o vjeru i o znanju, dobro znamo da ćemo imati i čakako ne onih svali uvjeru. Kao što je tako odrlo u kvrce drugom tomu na 227. strani. Onaj ko bude govorio po neznanju, I po u čemu se razdilazi sa imamima vjeri, dakle sa učenim ljudima, Tako koliko ustraje u tome, treba odgojiti za zabranić mu da govori. Onaj dakle koji bude govorio, a ne ima znanja. Zna se, nije učio, nije sjedio, nikomu nije potvrdio znanja, bez obzira. Ono hoće da sjedne u stolicu, hoće da sjedne u stulu, da se popne na milgr, I da vlazi, koliko ustraje, treba upozoriti na njega. Treba mu to zabraniti, odgojiti. Kažemo te gledanje našnog uvost. I kaže također, kako je zabileženo u desetom domu, na četvristo, četvristo, četvristo i da je te strane. Ko bude govorio o vjeri poneznanja, taj Allahac, taj kranja, onaj ko bude govorio o vjeri priča o vjeri poneznanju, taj lažac, makar ne namjeravao laž makar i imao najljepše namjere da postakne, da probudi emocije kod vracije da malo podine ambicije. Da ima ambicije zna da nima znanja Nada nije ni pred kim savio svoje koljena pisao kur'anske ajte i hadise ponavljao obnavljao pred tim učenik zna je lažac, makar i ne namjeravao laž. Kao što je dođe o hadisu kažem u tajmi, ja spomenu hadisku, hadisku Duharijku z da je žena po imenu Sevija el-Islamija, dakle Sevija, izplemina Islam, supruga Sa'da Ibn Khawule. Ostala je Ibn Khawule trudna. Međutim, pred sami port. Sa'da Ibn Khawule umroje, pred sam njen port pa se ubrzo nakon njegove smrti porodilo. Jedan je rekao, koji nije imao znanja, rekao, nije tebi dozvoljeno, ti trebaš da sjetiš u kući, nije ti dozvoljeno ulječavanje udaja svedok dok ne istekne ti ide. Sve dok ti ne istekne, ide. To stvar nije bila truda, nije bila truda, nego je dakle umrla. Neboj će bi umro, dakle da ovo je razvoj, da ovo je dalak, a dakle umre. Pa je rekao ne, ti moraš da čekaš, dakle idete. Pa je rekao po to čekaj, čekaj, čekaj, To je, hadisu ovako. Znači, da, je, da se porodila, da se porodila odmah nakon smrti muža. Porodila se nakon smrti muža. Pa je rekao nego, i se četiri mjeseca kada umre četiri mjeseca i deset dana. Ti moraš da sjediš četiri mjeseca i deset dana. Pa je po stvari kao je izanel samo nekao slagao je Ebu Senabil. Taj čovjek znao se Ebu Senabil. Slagao je Ebu Senabil svoji deti istekla sa porođanjem. Bila je trudba, pa je čovjek umroo. Ovaj kaže, ne, nije namiravao. On je mislio, dakle, da je to ispravno. sad, kada umre, to jeste, koliko žena nije trudna, kada ju umre muž, nijem ide je četiri mjeseca i deset dana. Četiri mjeseca i deset dana. Treba da čeka. Ne može da se uda. je toga. Međutim, ukoliko je bila truda, čim se porodi, njem ide zarašao. Makar dan, dva dana ili mjesec dana, nakon spoti muža, jelik to dvira. Pa je rekao ovdje, čime dokazuje Šiholi Slavniku, da nije slagao jedne. Kedebe Ebu Sena. Slagao je Ebu Sena. Pa. pa dakle, Ne bi trebalo govoriti po neznanju. Ne bi se trebalo čovjek upuštati i govoriti htjeli po neznanju. Kakve bi trebali imati osobine, odnosno kakve treba tražiti osobine kod čovjeka kada bi govorio djelje? Prije svega dakle, bogobojaznost. Posebno dakle, bogobojaznost u dostavljanju djelje. Svakako, dakle, do drugim segmentima njegovog hrvota, ali naročito u dostavljanju djena. Da se boji Allah subhanahu wa ta'ala da ne kaže ono što ne zna. Da ne govori o neznanju. Ono što zna, zna, odgovori ono što ne zna kaže Allah i njegov potvarnika najbolje zna. Dakle, da se boji Allah subhanahu wa ta'ala za sve kaže. Sutra će da Allah vitati za malu i za veliku stvari. Pa kada bude upitan nešto što ne zna, kaže neznam. To zna tvanje dobro slučaj imama Malika Rahimahullah Utajana da je bio upitan četrdesetak pitanja. Odgovorio na četvrti pitanje. Na ostala rekao ne znam. Ne znam. A čovjek došao, sakupio pitanja po svom selu, po svom mjestu. I prevaliio velik put. Da dođe da do je imama Malika. Nema i ljudi, došao, sakupio pitanja, sjeo opredi mamu malik. Izmio ono pitanja, imao malik otvorio, samo načinci. Kaže, pa što ću ja? Pa ništa, kaže, reći da malik ne zna. Kaže, ja ću ostati sedam dana ovdje u mediju, pa ću doći opet da te vidim. I čovjek ostao i došao pro sedam dana, kaže, o, ima, maliki, ja trebam da idem nazad. Ima li odgovore? Kaže, reci jensi, svojim mještajima, da Malik ne zna. Malik odgovore na ta Kaže, kada je Abdullah ibn Omer, radijallahu anumna, bio upitan nešto što nije znao, rekao je, ne znam, zar kažem da znam? Kada je on, ashab Abdullah ibn Omer, radijallahu anumna, govorio, ne znam, zar da kaže, Prenosi se čak od njega, kako se bilježi u jednom malikinskom dijelu, startigu medaljke. Kaže o jednom pitanju već razmišljam deset i nekoliko godine. Traži odgovor na njega. O jednom pitanju već razmišljam, tragam za odgovorom više od desetak godina. Ibn Mas'ud, radiyallahu ta'lam, kaže, dostaje čovjeku znanja, da se boji Allaha subhanahu wa ta. I dostaje čovjeku neznanja, da se i svojim zanjem. Dostaje, Bogu bojasno, strachu da Allah, u bogovu bo da se boji Allaha subhanahu wa ta. Dostaje čovjeku znanja. A dostaje neznanja, da se vidi njegovo neznanje, da se da se obmane svojim znanjima da on nešto zna i da se priči tim svojim znanjim. također imam šaradi Rahimahullahutjala je rekao alim jeste onaj koji se doji Allaha nehaj Rahimahullahutjala kaže prije kada bi tražili znanje kada bi jedan dolazio kod drugog kada bi tražili znanje gledao bi njegov na noci pratio bi Pratio bi ga kako se obhodi i drugim. Pratio njegovo stanje. I onda si otred njega. Pratio bi kako je njegovo stanje. Koliko se boji Allah, subhanatala, u svome namaz, u svom postupanju s drugim ljudima, koliko je pravedan. To je znak vam pa je slučaj Buharija, kako kada je vidio čovjeka da babio životinju na prazno posudu. To doziva životinu na praznu posudu. Toj posude nije bio hrane. Da je ostavio neki od njega ozemati hadice. Ja prinosi hadice od porsanika Muhamada, ali je zelo posad. Kaže, kad nju varat da na mene ne Kad nju varat da na mene Kažu, dakle učenici, ovo što vam prenosim nije ništa od mega. Trudio sam se da čujem, prenesem, sa verem šta su učenjaci govorili, od koga treba sjediti i od koga treba uzimati. Pa druga osobina, kazu da je dozični učio kod velikih učenjaka, priznati i poznatih učenjaka, ili dakle nalazio se tom na to mjesto, te dakle, učio kod njih ili od njihovih njih, njih učenjaka. Uglavnom dakle da se znao da je učio na takvom mjestu kod takvih ljudi da ima porijeku, da ima Seneguan, to takvi znači. Zašto? Kažu kako bi znao ispravno rezonovati, odvagati, rasuđivati, ozvučivati kada mu budu postavljena pitanja. Dakle, da je učio pred živima, učeni ljudima. A ne danas, tako većina uči ili sa interneta od sjeha, gumbula tako, seha google ili se samo upusti iz ljude pa čita i razumijeva kako on hoće i kako on misli da je razumio, i traži i zaziva sve druge da ga upijede da nije tako kako on razumio i sluši. Kaži mam šafija Rahima Unlapotala ko bude učio vjeru iz knjiga pogazit će djevske propise. Ko bude učio vjeru iz knjiga pogazit će djevske propise. Ibn Al Qayyim rahimahullahu ta'ala taže nema štetnijeg od koji daje odgovore ljudima iz knjiga. Koji daje odgovore ljudima na njihova stanja, na njihove situacije. Kada dođe čovjek i zatraži svet. Moramo razlikovati svet od propisa. Propis je, dakle, jedno, ono što je jasno iz Kur'ana i Sunnata ima ljudi koji ne znaju, pa te pitaju za kamp, pa te pitaju, ne znam, za oko, pa te pitaju za pokrivanje i sl. Nešto što je dakle jasno je definisan u Koranu ili vjerodostanog nisu. Ali srtva, dakle, može da se razlikoje. Od osobe do osobe, od njegovog stanja, podnjega, sredine, živi i sl. Pa kaže, nema već i štretnijeg čovjeka, opasnijeg čovjeka po vjeru od onoga koji daju odgovore ljudima i smijeva. Dakle, treba sadržati stanju tog čovjeka, sredinu u kojoj živi, situaciju, dakle, u kojoj je zanašao. Kaže Šeu Kahn, račina Hulma Budjana, neće čovjek biti, kako treba, ispravan, sve dok ne bude na nje uzima od njegovih odnosijota. Neće, dakle, biti u svojoj vjeri ispravan, ispravno shvatiti vjeru, sve dok nebude uzimalo vjeru pod njegovih nasilca. Každi imamo u zavi Rahimahullahu Teala ovo znanje uživalo šref, uživalo ugled, dok se uzimalo iz usta učenjaka i dok se odnavjalo, odnavjalo prednika. Ali kada je zapisano u knjige, tada je otišlo njegovo znanje i dospilo je u od onih koji ga nisu dostavili. Kada se znanje učilo iz osta učenih ljudi, pred njima sjedilo, ponavljalo, obnavljalo, ispitivalo, provjerovalo ovo znanje učivalo u gledu. Imalo svoju cijenu, imalo svoju jačenu, svoju važnost. A kada je zapisano knjige, onda je došlo do svih i svi su počeli da govoriti. I oci su je Kul suru El-Hitabi kaže kada bi ušućio, ovežno rekao Rijedu Hanid Labadali Rahmat Subway Halihima kaže kada bi ušućio onaj koji ne zna ne stalo bi kada bi ušućio onaj koji ne zna ne stalo bi razila ženja međi moslimani matne riječi i da se umosno pita jedan ili dvojica ili što je god moguće na njim vrati dakle onaj kome se posvjedeći znanje. Ne bi bilo ovdje nivaženje međima. Bezitim, na svakom čelšku se prija, na svakom čelšku se odgovaža. Zatim, bitna koja je danas prisutna kod nadi, odnosno njena suhravica, Danije nije od odnih kojih slijede i tragaju za olakšicama uvjerni da taj pred kim trebamo sjediti i učiti vjeru nije od ovih koji slijede, olacite i tragaju za olakšit, za na Kad se ovo kaže, ljudi nisle ti ušta napisa do ovom pravi. Ali jasno stoju Hadiso da nikada pred poslanikom, a viđi sadavče sam, nisu da imaju uložene dvije stvarja, da ne bi uzeo ovdje najlakše, jazite, ali obadje dvije su bile ispravljene. I oba su bile ispravljene da dakle, bi onu koja je lakša. Zbog čega? I, dakle, prema nama. A ne bi nam otežao. Ma ne bi nam otežao. Jer svako od nas može čiti ono što je lakše od svakosti. Nije svako kada na ono što je teže. Ali ono što je lakše možemo svi učiti. Ali su oba tije bile isprave. A tragati da zvim što je rekla u lena, Makar i ne imali dokaz, i ne smiješ nikome ništa prigovoriti, neko je tamo rekao, može i tako. Pa makar dakle, dava odgovore po slabije mišljena. Što je dakle, nešto što je danas prisutno. I nešto što nas odvodi Allah na dobro. Danas nas kažu, ne, pusti ga. Neko je ovdje Leme rekao nešto o tom pitanju, pusti ga. Ne kada radimo, nemojmo Ako ima dokaz, zato od Ali, sallallahu aleyhi ve sellem, široki brsa prihvata. Ali ako nije rekao poslanik Ali, sallallahu aleyhi nisu govorili ashabi o tome. Hmm? Velika je srca, velika je Svi su dovoljeni naš meshed na špravate je berdostan hadis. Jednostan hadis. I svi su braća. Na kitabina su Ebu Hanika rahimahullahu ta'la je rekao, nebiliči mi jednu muslimanu da uzme prihvati se mojih riječi dok i ste uporedni sa Kur'anom i sa Hadisom s kojim je Allah jedino zadovoljeno. Imam malik pokazujući u pravcu kabola Allah u kozanika, a.s.a. to znam kaže, od svakoga se uzima i odbacuje osim od njeda. Od stanom nika ovoga kabola, od njega se sve uzima, od svih drugi se uzima i odbacuje. Uzimam što je u sladu sa njegovim govorom, govorom poslanika Alihi Salaca, ozvačuje što nije. Šafijov kaže učenjacima hadisa, ukoliko šafijov, za kojeg se kaže da je okoristio ummet. Muhammed Alihi Salaca s vam kao što sunce koristi svakodne ima ljudi. Kaže, ukoliko vidite da se moje riječi razilaze o muhadisi s onim što vi pišete, onda moje riječi odzite. Onda moja Žeč je učiti. Imam Ahmed, kaže, onima koji su pisali od njega, sjedili, učili pred njim, kaže, nemojte pisati od mene, već se vratite, uzmite, zato sam ja uzim. Iz hadisa Allahov uzatikali, salam čas. Dok danas, imamo svakakvišni šeht. Svakakvišni Kaže šeht, čuli ste za njega Abdul Mahsir al-Bad, jedan, kako drugi, kako zadnjega šehovi, še jedan od da je živio, dakle, uvijena Hava, zasikujemo, dakle, da je bio jedan od posljednijih. Kaže, onaj koji dan je odgovor poslabije mišljenje. Onaj koji bude upitan, pa ti odgovori poslabije mišljenje, dakle, znaš šta je ispravno, kaže se, radiš rađi, je odgovoritetnije Imaju druga mišljenja. Neko bile mi rekao, ovo neko, ovo ima dokaze, ali se na kraju, pazite, ima dokaze. I drugo mišljenje, i treće mišljenje, četvrto, imaju dokaze. Ali se nakon proučavanja dokaza ispostavi da su dokazeli od jači, to je prioritetno ispravno mišljenje. Kaže, kodatne odgovor poslabije mišljenje, taj je dao odgovor po neistiji. Taj je dao odgovor po lažniji. A kamo li? da dati mi odgovor i da pusti ljudima, da im da slobodu, nema nikakvog dokaza. Dokaz, na drugoj strani, Quran ili vjerozostar je hadis, govori sura. Pa reklo, dakle, da nije od onih koji slijede olačitljeni. I koji dozvoljavaju mnogo šta. Proširuju mnogo šta. Pa danas, dakle, imamo ljudi koji kažu da se ne mora paljeti svaki imamo koji kažu da može se napanjati. Kad uđeš kući, napanjaju sve. Ne mora žena biti pokrivena. Radi na mjestu ili odgovorno mjestu. Ne mora biti pokrivena. Čuli smo u zadnje vrijeme, u tako pozivaju se odgovorni, međutim mi se, ne znam, nisu se uglacili o imamstvu ženi. U tako imamo u zadnje vrijeme, pojavila se i ta preta da žena može predvoditi u namazu muškarce. I to prolazi. I to prolazi. I slično, jel'i, stvari imamo danas. Oblačenje žena na svakakav način, bitno, dakle, da nije toliko tjesno. Može i hvaće, može i čužika, bitno da nije toliko tjesno. To što je muška odjeća, što je Allah, u poslanih, ali sam prokrio žene koje se oblače kao muškati, muškate koje se oblače kao žene, to nije toliko samo toliko tjesno. Ibn Umarubeh, praksu da bihla htjela, kaže, je se muti, dakle onome koji daje srce da popušta u svojim cestama da daje srce poslavlije mišljenje i zabranjuje se drugima da ga slijede koliko se zna za čak o njegu ostaje se drugima da ga slušaju da ga slijede i da prihvate i Pao, nije došlo usporo će doći vrijeme da se imupcije uvstije, ne samo. Ha? Koji zaklja sve oni koji govore a ne imaju znanja ili da se upozori I da se zabrani drugima da ih sve idu. Ima kaže, ko bude uzimao iznimne stavove učenjaka. Dakle, ima. Neko je rekali. Kako jedan kaže, a da ne spominjem, jedan kaže, stavite u svoj statut ne znam, svoj zakon, šta već pišete, svoj pravilnik, što god se poklapa po ovom zakonu. Ja ću vam donijeti da je neko iz ti šarijatskih pravilnih škola rekao tako. Nije problem. Stavte što god očete. Kako odo pa pište. Ja ću vam donijeti da je neko od ulemi rekao neko očin. Pa kaže imamo dzaji koji gudi je uzimao iznimnih stavove učenjaka, te će izaći iz islama. Jedne godine sam bio na Hadžu, kada su odgovorni sjeli za okrugni sto i rekli dajte iz svakog mesra ono što je najlakše to pitanje Hadža, obavljenja Hadžkega. Ko zna iz Hanesijskog, iz Malikijskog, iz Šakinskog, iz Hamdelijskog, iz drugih mesijeva, neko od učenjaka je rekao po pitanju ovog propisa šta je najlakše, po pitanju ovoga šta je najlakše, dajte. Pada na takav način ovaj godine obavljenja Hadža a ima ljudi koji 15-20 godinu skupljaju marku po marku, do po dinar, pa Zatim, da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja. Da ima iskustvo da, je da se sjetio i je poznat potome, da je sjedio duže vremena, da je učio, tražio znanja i da duže vrijeme dostavljao znanja. Da ima iskustvo u traženju i dostavljanju znanja ima Mahmed Rahimahullahu da. Od Halke do Halke bio je učenjanko. Dostavljao bi znanje i tražio bi znanje. Dostavljao bi, podučavao bi hadise, drugima bi prenosio hadise. U drugom vremenu on bi oblazio i tražio znanje. Pitali su na, dokad više, malo nekad ostaneš i s jednim i s drugim. Pa je rekao o, Kada prva stopa kroči u žernet, onda dakle nastupara Hrani. Nema Hrani. Sve dok prvom nogom ne kročimo u žernet. Ibnul Džawzi, čuli ste za njega? Ibnul Džawzi, prašnjima nula hotela u sedamdesetim godinama, imao je preko sedamdeset godina, nije se stidio da sa svojim sinom od dvadeseta godina ide u Halku i ga uči znanje o kiraji. 70 godina. Imao znanje? Ogromnom znanjem poznato on je jedan od islamskih autova koji je ostavio iz sebe najviše knjiga. I tu odvojnih knjiga. Na njegovim rukama stotine hiljada ljudi se vratilo jedno. Nekoliko desetina hiljada prihvatilo islam. Znalo nas skupojima da se ljudi vrati u jedno. Na njegovim skupojima po hiljade ljudi da se vratu jedno. U 70-tih godinama nije se stridio da ide da srednije i da traži znanje. Iz Kerajka. Daras nekoliko knjiga, nekoliko versova, par bitani se nauči i... ...przejšli. Jedni. Zabrži kada. Obučete lijezdo pán, že jeho svoje odjeću nabadil i to je to. Každje to rusti. Prahina hulahuta, upeljete nječi. Nekada je znanje bilo u prsima, sa da je uvijela Nekada je znanje, bilo u Sada je hamano znanje o vidiš ga obu ukao, da je u pridžajno te. Vidimo da je to je to, pokoči provel, praganjuči znanje, je si ljubo što tražio, pra se tražio, proti nas kasnijem skupu koštovi. Ibrut Emiyera, še na kaže, najdljše, što ugržava dunjalu ti veru, ješu nadrije govornici, pravnika, doktor ili mjestičak. Pa kaže, jedan nam uništi zivota, drugi onaj doktor rekao, uništi zivota, pijela, vralje, a treći nam uništi jezik kod ljudi. Zatim od osobina onaj koji poštuje ulemnicu, onaj koji poštuje učeni ljudi i po dobru ispominju, a ne na svojim vazojima protiv ovoga, protiv onoga. O ovome, o onome. U legume. Ne nekom svom savremeniku hajde da čovjek misli, ima nešto međugunalično. I u velikoj legni. Pa kaže, jes, ja vam nešto od njega, nešto ne uzimem od njega. No može. Ti toliko javim da znaš, gdje je bio vas pogriješio, gdje, gdje si bio do sada? Tvoje srce čitano, čitano mi imao Kaže drugi, ne treba nama olena, može u njim bez Dobro, put, an, ročke, put, an, rec, u Dobro, otvori kur'an, ne zna ročke, otvori kur'an, gdje mi veci šta piše ovdje. Šta piše ovdje? Prijevod. On otvara besina. Stavi sad, ti je besina u lena. Od besina učiš, korpet. ti treba? Ima, dakle, mora da se ima respekt prema učenim, prema učenim ljudima. Poznat on je uvijesena o hadisu kod imamo Ašmeda kažela Boha Kofaniča Rihisa nočno nije od nas ujednog ila. nije od moga umeta, nije od mojih sljedenika odaj koji ne poštoje naše starije, koji nije milostiv prema našim mlađima i koji ne za pravo naše učenike i ne poznaje pravo naše učenike. Kao žu danas, mi smo ljudi i oni su ljudi. Mi smo ljudi, oni su ljudi. Mi smo bili mirovjesnici, kosmanici, šta oni su ljudi. Ljudi, ogromna je razluta između nas i njih. Poznal sam, koje je, koje je ove ko riječi. Rekao je Ebu Hanifa, Rahimahullahu ove riječi. Mi ljudi, oni su ljudi. Govoriti za ta vine. Govoriti kako, na koji način, Ebu Hanifa, Rahimahullahu ta'la je davao odgovore. Kako je dolazio do rješenja. Pa prije svega, pitam, što dođe u Gizavu. Jasno, tome se prepuš u sunnetu, tome se prepuštam. Što dođe od ashaba, ovo je rekao kada je sjedio s tavinima pred ashabima učio. Ali kaže ono što dođe od tavina? I on je bio tavin. A je rekao, oni su ljudi, mi smo ljudi. Živim s njima. Što da slušavam njega, mogu ja da kažem to isto. Učimo kod ashaba. Je rekao ovo za ashabe. Nije ove riječi rekao ovo za ashabe. Oni su ljudi, mi smo ljudi. Ne. Jer je rekao ovo svoje svoje, dakle, savremenike, tad i na ne. Dakle, zasigurno postoji razlite nas i njih i moramo ih poštavati. Jel je tako? Allah subhanahu wa ta'ala u spure wa haqfar spomnio osobinu onih koji dolaze nakon prvih generacija. Da doveza njih, da od Allaha subhanahu wa ta'ala traže da se smiluje njima i je znak pa se mi trebalo da te tražiti, a Boga rumo za njih i za, i za nas. Spominam ti, podobu i slučno. Kada su u kasni, u kasnim generacijama, i za trećoj generaciji, i u trećoj generaciji, govorili za shrabe, za tabine, kada se spomenu oni mi se osramotimo, kada se spomene njihovo zbanje, kada se spomene njihovi bavi, njima obogvajaznost, mi se sramatimo. To su govorili, tabi tabi ili nakon nije. Treća četvrta generacija, što nam mi U trećem bižarskom stoljeću, ovo je Kada se spomenu prethodnici, mi se osramatimo. Šta nam mi kažemo sebe 14. 15. stoljeće? Mi smo ljudi, oni su ljudi. Oni govorili, mi možemo govoriti. Ko su oni? Jel' li trečni? Kaže jedan od prethodnika, mi smo sprem onih koji su bili prije nas poput oni žilica u korijenju korijenje, to znam se ima žilica, e kaže nismo smo poput tih žilica, oni su poput visokih krošni eto kakvi su oni spremni mi smo do negdje, u dole, bok, u boka, u ven ne trebamo da izdržemo svoje glade, oni su toliko visoki poput visućih i kruštaj. Tako vodja, dakle, od onih pred kojim trebamo sjediti i trvaliti znanje, treba je da imeni prisjebi osobinu tako dakle, da su oni koji sebi ne prizivaju ugled, da se ne uzdižu svojim znanjem, da se ne hvališu svojim znanjem svičenju. Zatim, da su to oni koji dježaju od spoložaja, potvojstva. Ono što je najbolje jeste vjer. Dostavljanje vjere i pozivanje vjeri to je najbolji ugled i pomošanje. Svakako je ovo da slijednji kitani sunet, da ih razumijevaju kako su to dželni prethodnici, alfabi, taglini, da se držaju zbukvornosti, a u ovu džel da i da suni daleko od novotarija. Da ne čini novotarija, da ne uvode novotarija u vjer. Dakle, bit na očekujem da bi prigovorite i neke su prigovorili i kazali su dobro dolazi ovaj, dolazi su ti, peti, deset dolazite svi, kažete mi im govorimo po kitabu po sunetu kada god govorite nešto kažete, rekao Allah, rekao poslan jeste, to je prisutno ali treće, nije kod manji a to je dakle, rekli su vas hrabi po pitanju ovog Kur'anskog ajta i po pitanju ovoga hadisa da se razumijeva Kur'an i Hadith kako su razumijeni s Hadithom. Oni su svjedočili objaviti i primjeni te objave praktično. To Kur'ansko gajte. Oni su svjedočili odlicanju <coughs> Haditha i primjeni tog Haditha u stranu pasanika a mnogi je yes. rekao Allah, rekao pasanik, ali razumijevaju kako oni početi. I to je bitno. Onaj koji želi da vlazi, da ljudima govori narošto da to o proopisima I da izdaju srce mora, dobro da poznaje, liječi i djela ashaba. Liječi djela ashaba po, dakle, dotičnim, dotičnim propisima. I na kralju, kako je naslovljenog predava, mi je Mohamed ibn Sirin, doista je ono ostanje vjera. A dobro gledajte Drugi je rekao, doista je tvoja vjera, tvoje mjeso i tvarka. Doista je tvoja vjera, tvoje mjeso i tvoja krv. Da li će tvoja krv i tvoje mjeso paralaziti i uživati i živjeti kako treba, izuće da te kasne goriti sve to. Zato dobro gledajte od koga uzimete svoju Dobro gledajte od koga uzimete svoju krv. Staći pokoj Bogu ovdje, ovdje ko ima kako što je pisao kako je kako